Kau yang menerima untuk di rohiah itu semati. Tetapi yang membicarakan tentang rohiah dalam dan cuma orang ta'ala melakukan yang dari ko'op bihi, bagian pengamalan soliat. Saya berharap contohnya ko'opnya tentang rohiah melakukan amalan soliat. Walau itu yang beribadat ko'op bihi saja. Tetapi dia dan siapapun saat dia beribadah kepada Allah -Nya. Kemudian dari Juntur bin Abdillah wa'alaikum Dan penyampilan Sada Rasulullah Alaihi Wasallam, sama a'i siapa yang memperbelakan Akan kebajikannya Semma Allah wabihi Allah akan memperbelakan Kejelekannya, bawa jiwah ini dan siapa yang boleh lihatkan amal kebaktiannya? Biroillahubi, orang akan perlihatkan amal kejelekannya. Akhbar itu dikeluarkan oleh keduaannya, uh, putri sebelas ibat tidak bapa yang. masuk satu Hanya dikuasakan oleh kedua yaitu itu bukanlah Muslim. Tentang maknanya sudah ada mana singkat dari penulis. Tiada ada yang menjelaskan makna Sama Allahi man sema sema Allah bi artinya ya. Allah akan mempermalukan. Allah akan mempermalukannya pada hari kiamat. Ya. Allah akan membongkar artinya pada hewan. Barang dan siapa yang memperlihatkan, siapa yang pamer maka Allah akan ambilkan. Kecelaannya artinya al-a'mal salihah siapa yang memamerkan dan memperlihatkan amal salatnya kepada manusia لا يعقل ما سيبقى تي diagungkan di hadapan mauziat illa bihi maka Allah akan membalaskannya istilah yang menjelaskan maknanya Allah akan menafkahkan isi hatinya kepada manusia. Eh penjelasan ini catatan kajian di senjaul khair dan muslim Kemudian Riyah itu diambil dari akal kata U'iyah Bahwa Riyah dan Riyah pada asalnya adalah Tolakul Manzinati mencari kedudukan di hati manusia Bi'iyah ini dengan memperlihatkan hal-hal yang baik Kebaikan-kebaikan pada dirinya Sum'ah diambil mereka kata-kata sama artinya mereka dan yang dimaksudkan nahumu mafriyah sama seperti dalam riyah cuma bedanya kalau somah itu tata alat berkaitan dengan indera pendengaran sedangkan riyah berkaitan dengan hasa dengan indera albasal penglihatan. Pemakna dan maknanya siapa yang takkan satu amal yang tidak ikhlas Namun dia hanya menginginkan agar manusia melihatnya atau mendengarnya Juzi maka dia akan diberi balasan atas hal tersebut dengan Allah mempopulerkan dan mempermalukan Serta menampakkan apa yang dia sembunyikan Wakil ada yang menjelaskan Siapa yang maksudnya dengan amalnya, yang mencari anja, mencari kedudukan dan pencelah dan kedudukan diadakan manusia, dan dia tidak berkeinginan dengan amal tersebut mengharap kepada Allah, fa ilam lah ya cakapmu hati satri dan nas, maka Allah subhanahuwataala akan jadikan dia bahan perbincangan manusia. Anda tidak awal tak ini dan menjelak manusia-manusia yang dia ingin mendapatkan kedudukan kehendak mereka melatih bahan pembincangan jelek manusia-manusia yang tidak cari isim bagi nya dan tidak ada ganjaran untuk jadi ahli akan ajar baginya busa Maka Makanya yuridul hayat dunia Siapa yang inginkan kehidupan dunia Dan perhiasanya Mewafiatan kami balas secara lengkap Untuk mereka Amat kebajikan mereka pihak di dunia Dan mereka di dunia Lagi berkhasut tidak dihukikan Pula ikan mereka Itulah adalah orang-orang yang tidak dapat di Mereka di akhirat tidak tahu Mencuri terlaka dan hapuslah apa yang harus lakukan, pihak di dunia dan sia-sia amal yang mereka kerjakan ya, Maka kalau kita, kita lihat penjelasan ini selampaikan oleh penulis tentang makna siapa yang pamer maka Allah akan melihatkan Maka di sini Allah akan melihatkan isi hatinya pada manusia Ya, Di sini tidak ada ruwayat lebih dekat apakah itu di akhirat atau di dunia berarti bisa terjadi di dua-duanya maka siapa yang dalam beramal jadi ya tidak oleh manusia maka Allah akan melihatkan isi hatinya dia sebenarnya dan itu dilihat di akhirat jika tadi ada penjelasan di catatan kaki yang kita baca Dia akan jadi bahan pembicaraan Kejelekannya, isi hatinya Yang isinya adalah isi hati yang jelek Dia akan jadi bahan pembicaraan banyak orang Kemudian warna rumah diadakan oleh keduanya Bukhari dan Muslim dan rumah r.a.w. Dan menyampaikan seberusulullah s.a.w. Ibn al-Aqmal al-Biniyat Sampai itu adalah Ya, dengan dia dan masyarakat mendapatkan apa yang dia niatkan Maka jika niatnya -niat jelek karena niat riad ya, dan sum'ah Maka diakon yang akan dia dapatkan adalah kejelekan. Bagi muslim dia diadakan oleh muslim Dari sahabat Al-Qurwaya wa ta'atul anhu marfu'ayn ya, hadis Nabi Nabi Ibn memberikan bahasa Iman, saya pertama kali Allah putuskan nasibnya masuk surga mereka keadilan rata pada diamat adalah tiga doang Dan pertama adalah doang yang harus bersyidah mati sebagai syahid di dalam Allah Fa utiakni maka tidak akan dia hadapan Allah Fa arrofahu lalu Allah kemudian diketahukan kepadanya nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya fakir faham jepun mengakui mendapat mendapatkan nikmat ini dan itu dan Allah tanyakan sama amin ta'bihah lalu apa yang kau lakukan dari nikmat-nikmat tersebut al maka jepun mengatakan aku bertualang di jalanmu sehingga aku terbunuh dan engkau katakan kau tapi yang benar in office. Maka Allah katakan Kadab tak engkau bohong akan tapi engkau berpera Supaya dikatakan Buajari Bahasa engkau adalah Seorang pemberani Pakat kil Dan engkau telah mendapatkan ujian tersebut Suma amarrabikum Dan Allah perintahkan orang ini Ini tadi Tapi sebab patrin Bisa salah satu beli baterai enggak enggak nyaman test test bukan ambil baterai ini Tuh ma'am ma'abi kemudian Allah perintahkan orang tersebut Fasuhi ba'ala wajihi Maka dia diseret pada wajahnya Jadi maksud diseret pada wajahnya Artinya diseret dalam keadaan Tengkuat Dia adalah keadaan bertelungkuk Dia diseret Umumnya kalau orang nyera di dunia dia nyera dalam keadaan Terlentang Terlentang dan kakinya dipegang Diseret Namun tidak ada tiga orang yang mau dicampakkan dan ratai Dia dalam posisi kelompok, kemudian diseret, pegang kakinya, diseret oleh Malaika Haqqaul Hiyahina, kemudian dicampakkan dan dilemparkan di lakak Maka di antara pelajaran dari disini, hadits ini menunjukkan kalau Allah itu bergirman Dan trauma Allah itu wa dahulu dan sualanya Okay. Ada kemudian suara, suara Allah Kau ma'ataka'ullah Pada amir tadi Kalau mengatakan pada Tawakin atau Tawakin atau Dan seterusnya Maka ini menunjukkan Allah berfirman Dan firman Allah ada bohongnya dan ada huwanya, suaranya Sehingga ada yang didengar Oleh orang tersebut Sehingga orang tersebut merespon Apa yang Allah katakan kepada-Nya Kemudian kalau yang terhadap persoalan yang kala Ka dan lagi nak belajar ilmu agama, wahai yang mohon dan membaca al-quran, Yaitu maksudnya hafal al-quran. Pak Uthiyah bhi maka tidak takalah kawan tersolatir. Allah maka Allah kemudian sebutkan satu persatu lima kalau berikan badannya tetapi telah memberikan lima kepada kamu, tanpa menghafal, tanpa. Kau telah memberikan ni'mat pada Al-Mu Untuk soal yang khafirkan Al-Quran dan seterusnya Fa'Allah bahagia pun mengaku betul itu adalah nikmat nikmat Allah SWT pada dirinya Kemudian Allah tanyakan Apa yang telah lakukan dengan nikmat tersebut Dia mengatakan Aku belajar agama dan aku mengajarkannya Dan aku membaca Al-Quran Dan menghargarkan Al-Quran Bika karena. Ikhlaq As-Satana Paralemaka Allah katakan kepada Allah Akan kepada belajar supaya disebut Alim Supaya disebut Ustaz Supaya disebut Bangi Pak Diyai Lepangka al quran Supaya disebut Qari Hafidh Al-Bohan Supaya kemudian eh, bangga ya, Ditulis namanya bulan titik-titik al Kil dan telah mendaftar dari itu semua. Semua hamba Allah wakil untuk al maka menerima perintah dan lagi untuk dijemputkan kendaraan masuk hiba al-jihih maka ditetap di serek pada wajahnya hat tahun tidak tinggal sehingga dijemputkan kedudukan kendaraan dan syarat yang Allah berikan kepada ini kelakuannya itu kelakuan harta maka Allah berikan kepada yang minas nabil ma kepada macam harta dipunya harta berupa kendaraan berbagai macam kendaraan, berbagai macam eh, kemudian emas dan bela, berbagai macam loka mulia ada harta berupa tanah, harga berupa ini dan itu maka macam-macam harga dan itu dan itu cek khas orang kaya punya kesempatan harganya macam-macam orang miskin harganya cuma semacam jajaran atau beberapa macam miskin Fauti Abi maka jentangkanlah Allah tersebut dihadapan Allah Fa'arrab, Fa'uni'an mahu, Bunda Allah sebutkan kebahagiaannya Ini imat Allah Allah berikan Dia pun mengakuinya, Bunda Allah tanyakan Apa yang kau lakukan dengan Allah tersebut Dia mengatakan, tidaklah kau biarkan satupun jalan yang kau sukai Kejauhan aku berilfah kalau kau sukai supaya ada berinfak di dalamnya, kecuali aku berinfak di dalamnya Telakar dan itu kamu. Maka Allah katakan kau bohong Tetapi melakukan hal tersebut supaya disebut sebagai jauh adun Kau yang dirimauan, berjiwa sosial Kau yang membuah, kau pergi, dan kau telah mendapatkan apa yang kau diangkat Summa Allah Al-Fatihum dan diperintahkan Summa Allah Al-Fatihum dan Allah perintahkan negara tersebut Dijampakkan ke dalam neraka Maka bersuhibah ala wajiri jadi syarat pada wajahnya Kemudian sehingga dilempakkan ke dalam neraka- neraka di sini riwayat muslim Walid dirbili dalam biaya dirbili terdapat keterangan tambahan Bahasanya sahabat tadi Mu'awiyah ini pernah bersofiakan Abdullah bin Abu Sami'ahu. Setiap kali mendengar dari sini dia menangis. Ketika wujudan, beliau membaca firman Allah Taala ramalkan hayat dunia berisinya tahap dan seterusnya sampai akhir ayat itu sehabis itu yang berarti juga telah kita baca. Jadi kembali akhir beli dan saya akan mulai wah setiap kali berita. Dan sahabat perolah, ketika melihatkan haji segini sudah pingsan tiga kali terlebih dahulu Kamu bisa melihatkan haji segini Maka kalau kemudian dia mengatakan eh Kalau kemudian ketika dia mengatakan kala Rasulullah SAW Ditunggu sampai lama ayat eh, syumat Dan kalau sudah kala Rasulullah SAW pingsan lagi Ditunggu beberapa waktu lamanya Sampai kemudian kita Kudataukara Rasulullah SAW bingsan Setahun dan cuma, nah belum bersamu Kerana demikian penghaubah hadis ini di hati beliau lain dengan hati kita Yang baca adalah bingsan-bingsan Kerana lain kualitas hati dan ketika oleh rasul terbawa mereka, mereka tersentuh dengan Al-Qur'an. sekarang ketika kita tersentuh dengan film, dengan jepon, tersentuh dengan novel, Tidak tersentuh dengan hadis Nabi, tidak tersentuh dengan Al-Qur'an. Pesan harus karena mendapatkan kitab, mau enggak di sana ya sekarang melihat hadis Nabi atau membaca hadis Nabi ya artinya bila nas Allah sallallahu alaihi Ya, maka ini adalah tiga orang yang pertama kali masuk neraka Mereka adalah orang-orang hebat Orang-orang yang hebat, ya, orang bayar, hebat punya amal-amal yang luar biasa ya, Semuanya bukan amal yang hilang Berjihad, tetap apabila ada jihad Sampai mati ya, Untuk mati pun harus susah payah, cabai dan seterusnya Belum ya, lagi kalau matinya tidak langsung, masih terluka lebih dahulu ya. Ya, aku tidak bersabar, akhirnya mati ya, Bersabar untuk tidak bunuh diri Sebagaimana di zaman Nabi Ada orang yang tidak sabar Berjihan, terluka, akhirnya Bunuh diri Dan gagal, jadi orang mati, syahid Ya, bukanlah gampang Itu Satu hal yang rumah biasa Kemudian, oh ya Apalagi, Tuhan itu bukan kerjaannya Ini dia ya Tuhan ya. Menjaganya, menghafalnya ya. Bukan ada yang mudah kemudian, Bukan ada yang mudah Bukan ada yang mudah Bukan ada yang mudah Bukan ada yang mudah Memahaminya, menghafalkannya Kemudian membuat Kerangka bangunan ilmu dalam diri Bukan satu hal yang mudah Kemudian mengajakannya Itu juga bukan perkara yang mudah Bukan kesabaran Bukan perjuangan Bukan kemudian Bukan Maknanya begitu susah payah. Maka kalau sak niatnya maka maka demikian celaka nasibnya. Demikian juga orang dermawan untuk jadi orang dermawan, dan dia adalah dermawan orang kaya dermawan untuk jadi kaya saja susah, untuk jadi kaya saja susah, tidak gampang, tidak bisa mudah orang kaya mudah tiba-tiba mudah cepat kaya kaya mendadak. Ya, eh, langsung jaya, adalah nama menghabisnya eh, eh, Maka itu mengundangkan, Pak ya, Bisa langsung jaya, kalau dapat warisan berlimpah Ini bisa langsung jaya Kalau tidak langsung jaya, dari bawah dan seterusnya Setelah itu penyakitannya berlimpah dan itu apa ya Manajemennya, mengulangnya, awasinya, macam-macam Setelah itu kemudian bisa jadi orang yang dermawal Bila tadi, bukan satu orang yang datang mereka punya amal-amal yang -amal luar biasa Mereka melihat yang maka ya, Menjadi orang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka Makanya yang pertama kali masuk neraka itu bukan bacingan temi Bukan kotor kelas kakak Orang soleh dalam tanah kutik Yang pertama kali masuk neraka itu orang soleh dalam tanah kutik Orang yang kece kecegecek melihat amalnya ya. ya, Dan itu kecak kagum dengan Berdengar amalnya dan melihat perbuatannya Itu langsung ya. Itu bukan pengiman, bukan ya. Ya. Bukan kemudian bandit eh, Bukan Memotongkan persenakan bukan itu Menurut orang yang diantara-tertik usahlah luar biasa Raya luar biasa atau mengurusah niatnya Usah niatnya, maka tidak ada Makasih ya sia amal anda, maka tanya niat yang berusaha ya, Jika diri karena seorang yang niat berusaha, padahal amalnya luar biasa Gimana kalau amalnya cuma biasa-biasa ya. Udah amalnya biasa-biasa ya. Amalnya biasa-biasa, berusaha -biasa, lagi niat-niat ya. ya. Yang ini infaknya ke dalam jutaan, puluhan juta, ratusan juta eh, Niat yang berusaha Maksudnya cemata, bagaimana kemudian cemata Ini faku cemata seribu, dua ribu, kaliman berlima, lima ribu Kemudiannya rusak, bagaimana ya? yeah. melesnya Bagaimana kemudiannya Bagaimana kemudiannya tanya nah, Ini hafal Quran yang wajar, kemudian belajar agama macam-macam ya. ya, Quran tidak apa-apa dan ini rusak ya? Yeah. ya, kemudian Quran yang tidak apa-apa ya. 30% tidak bisa-bisa, bisanya bisa, di 30% yeah. ya, Kemudiannya rusak Kemudian, Nah kemudian Baru <tuh> <tuh> selanjutnya ada beberapa Berkata tentang masalah gembira Dan gembira yang terjelak Dan di kolom gaji bagi dosa besar Di kitab ini Tentu bukan kesembahan gembira dari kemila yang khusus, yaitu kemila karena sombong. Al-Talal berkata, "Inginlah nasi ali masukoh sesungguhnya dia di tengah-tengah keluarganya berkebina, kemila karena sombong dengan kekabiyahnya. Maka juga firman Allah Inginlah Fi'ah dina, musyrik dan sebaliknya. E, nasib sebaliknya ada pada orang-orang yang Allah ceritakan. Inilah nasib kami, keburu sebelumnya di dunia. Fi'ah dina, di tengah-tengah keluarga kami, musyrik kami adalah orang-orang yang tertaklukkan. Bukan orang-orang yang pembina. Demikian juga firman Allah katakan, kalau mereka merupakan apa yang diingatkan kepada mereka. Sekarang mereka melupakan, lupa di sini maknanya adalah kata ku meninggalkan secara sengaja ya, Ada pun lupa yang boleh lupa, maka tentu tidak berdosa Fatahna alihim arwa batulisyaik, maka kami bukakan pintunya pintu segala sesuatu Hatta i'darfarlhu bimaku juhu Ketika berkatalah, jenikmat, jenikmati jenikmati mereka berkatalah gembira dengan nikmat yang diberikan kepada mereka adalah gembira, bangga, dan sokong, dan nikmat yang diberikan kepada mereka akhabna hum, maka kami terimpahkan hukuman kepada mereka berkat tiba-tiba ba'idam, maka tiba-tiba hum, mereka mubilisun orang-orang yang putus rasa di catat bangga Kim, mana ayat yang pertama bahasanya dia adalah orang yang kecacat memikirkan Awakib memberikan dampak masa depan Mimah ma'amahmu ma yang ada di hadapannya Maka Allah gantikan kegembiraannya Kegembiraan yang sebentar di dunia tersebut Dengan sedih yang panjang di akhirat Sedangkan kemudian makna ayat yang kedua Maka ini datang dalam makna konteks sanjungan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Dan takut kepada Allah Hai pun pemati kami dulu di kampung dunia ketika kami tengah-tengah keluarga kami kami adalah orang-orang yang takut kepada Allah tadi kami. kami takut dengan siksaannya kami takut dengan hukumannya pemisah rabbizarika karena setiap hal tersebut Allah Subhanahu wa Berbuat baik, bersedekah kepada kami Dengan Allah di minggu kami Dari apa yang kami khawatirkan Yaitu siksaan api yang menyala Yaitu siksaan neraka. Sedangkan ayat yang ketiga Takkan mereka berpaling dari Allah ataupun kemudian mereka berpaling Dengan peringatan yang datang dari Allah Dan buah-buah rupa Dan mereka jadikan peringatan yang datang dari Allah Itu dibalik umum mereka kami bukakan atas mereka Pintu-pintu rezeki Minkulima yakhtarunah Dalam semua yang mereka pilih Dalam semua yang mereka inginkan Inilah yang disebut dengan istidrojit Jadi Buat asik dalam Kejelekan Jadi Inilah umpan Inilah umpan Yaitu dibukakan nikmat sebesar-besarnya dalam keadaan sebab itu bermaksud dari Tuhan kepada Allah ini kaksana umpan pancing untuk kemudian ada saja keadaan setelah waktu itu betul-betul berklima dalam kebukaan dari binasa inilah istirahat dari Allah Ta'ala wa wa'ibla dan peranguhan waktu untuk mereka Hatta sehingga ketika mereka telah gembira Dimahutu dengan apa yang diberikan kepada mereka berupa Berbagai macam harta, Anak dan rezeki Akhabnahum Kami hukum mereka Kami timpakan adab kepada mereka Dalam keadaan mereka nalai Dalam keadaan mereka merasa nyaman Merasa aman Failahum a'isul Maka tibalah Dan jadilah mereka orang-orang yang berkudus asal untuk mendapatkan segala kembali Ini maka ayat yang uh, Kedua yang tadi ya, Dibaca kekali uh, yang ada di mata, mata ini ujian kepada orang-orang Yang memiliki khasya Rasataku kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan seorang muslim Dan seorang yang memiliki khasya Rasataku kepada Allah Disambil roja, disambil Ada rasaha Terhadap ampunan dari kasih saya, Allah subhanahu wa taala. Jadi orang Muslim tadi Allah puji orang yang beriman dengan mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, takut dengan siksa Allah. Maka jadi orang yang beriman tidak sebagaimana keyakinan sufia atau sebagian sufia seperti orang-orang sufis, bahkan orang yang ikhlas dalam. Masa takut kepada neraka dan tidak ingin surga. Bahkan kita katakan, Kata, makan takut kepada neraka dan sih Allah Subhanahu Wataala adalah satu hal yang Allah puji. Bagaimana Bagaimanakah satu hal yang Allah puji malah dijenuh? Tidak tentu, tidak terlalu lancar kepada Allah Subhanahu Wataala menjelaskan sesuatu yang dipuji oleh Allah Subhanahu. Wa Allah mengunci orang-orang takut kepada siksaannya dan sebahagian orang bala dan jelas orangnya takut dengan siksaannya. Itu siksa Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian e, selanjutnya adalah abu Thirkiyah si Mirrahila, akan membahas tentang putus asa, Mirrahila daripada Allah dan wasaman dari makruf Allah. Allah Ta'ala berfirman, inna mula'i asmi wa bila, tidak ada yang mengkutus asa dan rahmat Allah kecuali orang-orang yang takdir Al Allah Ta'ala berfirman, kal iya manumaka Allah, bila lukau malkhasirun, kita alam rasa aman dari maka Allah kecuali orang-orang yang merugi Dari masyarakat wa tawa'anmu, kal iya mengatakan, alba'u tawa'iri, besar-besar yang paling besar adalah isya'u bila menyebutkan Allah Hendaknya kecual dari amnu minta kerela, masalah dari makar Allah berbunuh dan putus asa dari Ahmad Allah, wali al dan putus asa dari Ahmad Allah. Jatuhlah pada wazah. Kau lihat jatuhlah itu melalui hati dan itu atas wajah Allah dan bapa bapa Ansa dan Nabi. Walau betul dengan reaksi Nabi ceritanya tentang apa itu besar besar. Maka Nabi Allah Al-Israq bilang Mengikutkan Allah dan rasa aman Terhadap maka Allah dan putus Terhadap Masa aman dan maka Allah dan putus asa Dari Ahmad Allah Dijatakan kaki Dengan beradaan besar dengan Relasi yang semisah Penjelasan ini Dijatakan kaki Nabi Aqq alaihi sallam memerintahkan banihi anak-anaknya untuk menjadi Yusuf Dan Nabi Aqq perintahkan anak-anaknya supaya tidak terus dari kasih sayang Allah Itu jangkalah kemudian memutus harapan mereka dan anak-anak mereka dari Allah Fima yaumunamu dalam apa yang mereka inginkan Oma yaumum itu Oma yaumum mana ia dalam menginginkan bersemangat dengan awal dah biru itu. Jadi kemudian koma oh, ya u nanti kemudian pada kemudah menjadi malam dan terbitat bulu bulu malam sampainya apa yang diinginkan malam kemudian masuk ke bahasa Jawa jadi malam malam itu oh, terwujud apa yang diinginkan nah, malam. Jadi kata kata malam yang artinya jadi koma oh, ya u ia tanya menginginkan, malam apa yang dimungkinkan, jadilah malam. Yang kedua, sudur laut dan apa yang dimaksudkan. Maka sini tidaklah dan memutus nafas, tidaklah memutus wajah nafas dan memutus asa dari kasih sayang Allah kecuali orang orang yang kabur. Adapun ayat yang kedua, tempat memerdekakan dengan rasa aman dari makar Allah oh, baksa, Ini kartanya ini asahu Kutus asa Oh, ba'asa Ini asahu Ba'asa hu yaitu Sisaan Allah Wanih bermatahu Dan hukuman Allah Wa kututahu alihi Dan kuasa Allah atas diri dan masalah Allah memperkuat as-siddiq. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa menempatkan hukuman kepada mereka fi halisayhi dan keadaan mereka lalai. Wa qawlatihin dalam keadaan mereka lalai dan tidak berhati-hati. Fa as-salatu was-salamu alaihi wa ta'ala mengatakan ya, orang yang beriman dia melakukan ibadah dan dia khawatir. Dan takut, wajilun dan takut, wakhaifun dan takut Khawatir Allah ini tidak diterima Sedangkan khawatir, orang yang juhata adalah orang yang Ya'marul ma'asih, melakukan berbagai macam ma'asiat Bahwa amin, jadi dia merasa aman dari hadap Allah Subhanahu SWT Yang mengajikan tangan besar-besar adalah alias suruh mirawah rasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wataala dan mustatak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wataala ini boleh jadi bentuknya ya, adalah puja kepada Allah dengan mengira bahasanya Allah tidak akan memaafkannya Allah tidak akan memaafkan dosa-dosanya dengan besar maka ini puja kepada Allah Subhanahu Wataala Maka termasuk aliyah sumbir awal hilang ya. Maka sebesar apapun dosa seseorang tidak boleh jadi. Maka ketika orang itu punya dosa besar Kemudian dia rasa bahasanya Allah tidak akan mengampuninya, Karena jeminkan banyak dosanya Maka ini dosa besar yang lain Maka ini dosa besar yang lain Dia terlalu dosa besar dan setelah itu rasa dosanya besar dosa, Kemudian dia ya saya Allah tidak mungkin mengakui dosanya Maka ini dosa besar berikutnya Dan yang kedua Li'a As-Mirawahillah Bisa maknanya adalah kutus harapan putus harapan dan Anak-anak untuk mendapatkan apa yang diinginkan Jadi sebagaimana Penerangan untuk ayat yang pertama. Layak tahu cakap apa yang melahum. Di minallah firman yang mulia yang susunan. Jangan putus dalam alam Allah. Jangan putus asa untuk mencari Yusuf. Jangan berjaya. mungkin ketemu. Tak mungkin ketemu. Tak boleh katakan jadi. Dia. Itu itu nampaknya asalnya orang. Yang kejauh dari hadiah Sudah putus harapan Putus harapan Maka orang yang Udah Perjadiin Udah pulang balik Belajar bahasa Arab Tidak bisa-tidak bisa Akhirnya putus harapan Kalau saya dimana jatuhnya tidak bisa kan? Maka itu Ya'asub mirohillah Ya'asub mirohillah Belajar besar pulang balik Tidak bisa tidak faham Ayahnya, memang jatahnya di sini saja Memang tak minar saya berundi di sini Tak mungkin saya bisa Itu alias suhnya rohi Alias ya tak boleh Putus alapan macam-macam itu Putus alapan macam-macam itu Untuk orang penggantan, orang pilih, orang Bunda e, dengar semua pintu Dah tertutup untuk kemudian e, Pintu harap pun dah tertutup Tapi okay. e, ini boleh jadi akhirnya punya niat Belum diras, belum diras Maka dia lihat semua mereka Itu putus tidak harapan kepada Allah kesempatan Dengan berbuksan kepada Allah Dengan perangkat pembesar Allah Tidak, tidak akan memberikan sejata harapan fitu Arab pada ketika kata aliasu ni berhajat kemudian al-amnu min makrillah merasa aman dalam makam Allah Subhanahu wa taala berarti antakota al-amnu min makrillah adalah eh, eh, Kita merasa ketika bahasa istitlaf ketika Berasa istri itu ni'mah Maka itu rasa aman, maka Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah caolah alih ma'asiyah dikasih lupa ni'mah Itu maka Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika Allah kasih lupa ni'mah kita topes sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Kita kemudian dia meraprdada kondisi saya. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala karena saya sudah begini dan begitu. Ya, maka filsafat terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan erat dan identik dengan sukun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya itu maka dan selanjutnya adalah Tawabu Dikri Surubatni Billahi bahawa membahas tentang pengusangka kepada Allah kalau tak ada berkiraman ya itu menurut Nabi Laih wa'ala mereka punya sangkaan kepada yang sangkaan yang tidak benar itulah sangkaan jahiliya Jadi semua sangkaan yang tidak benar maka Allah subhanahu wa ta'ala itu sangkaan jahiliya maka orang yang dan menyangka bahasanya kalau tidak mungkin menghampung hidup saya jadi banyak-banyak, sangka jadinya Kalau yang sudah punya sangkaan bahawasanya Mungkin saja orang, -orang yang malam masuk surga ya, Dan orang yang takat malam masuk neraka ini belum sangkai Kepada orang ada ini, sangkai jadinya Ya kawan-kawan yang bahasanya nanti di surga Nanti kita tidak hanya wakisan saja Mencuba kumpul dengan orang Nasrani, ya. ini Orang Yahudi dan tetangga dengan lintas agama ya. Maka ini seudhan billah Ini tohnya jahiliya Maka ini usaha kepada Allah jadi ini sangkaan jahiliya Maka kelasnya kebenaran jahiliya adalah Semata kepada Allah Zahir hati tidak benar Demi Ta'ala takal adalah keutamaan hukum itulah sahaja kalian Allah Taala tumbirom fikum yang kalian berikan kepada awak kalian aljaham dan sahaja tersebut mencemuskan kalian demi kerana makalah takal ini tak kita ilham dan sahul alih dari waktu sahul dan orang-orang yang punya sahaja kepada Allah dengan sahaja yang jelek maka untuk mereka dari waktu sahul akibat yang jelek dan diatakan dari Ibn Ma'ar wa'ala'ala'ala Akbar Uttaba'irin Surabhani Billahi Akbar Uttaba'ir, yang besar-besar, yang paling besar adalah berkesangka kepada Allah kata penulis, oleh Ibnu Matawih namun di sini Muhafif tidak memberikan pertahanan dan tidak memeriksa hendak Eh, itu saja yang dimaksudkan ya, Maka jika kita lihat buku eh, ini Kemudian dengan janji Mohakit di depan Itu sudah Maka Mohakit tidak Kemudian melaksanakan janjinya Secara eh, Secara kerana beliau berjanji sebagaimana bisa dicek di halaman 6 Aku akan takhid hadis-hadis yang ku dalam buku Kemudian aku berubah pikiran Padahal hadis-hadis yang diluar sahihai Aku akan tawas api takhid Aku akan membahas deten takhid Dalam takhid, ini aku keterdapat al-wasa' al-basar tetapi ada fasal yang terdetek. Ya, ketika kalian lihat sumur wahila ya dan al-basar bahasa dia arsitek. Betul jadinya kalau di luar koordinat musala ada pembahasan detek Dan janji bilang yang keempat, apabila sebutkan berdasarkan hadis, sahih, kafi'nya dan hasannya jika itu diuar, bukan dan masuk. Dan ini tidak di Ini tidak di kenuhi. Yang ada tertutosa, tidak ada tertaranya. Kualitasnya yang akan besar, juga tidak ada demokrasi. Ini kemudian di sini ada sistem romal, sistem romal juga tidak, e, tidak ada paketnya, tidak ada data-data penelitiannya. Eh apa yang dicerjikan oleh haqq itu mau kodimah, dan realitanya ditanya ya. jika kita bandingkan maka uh, ya, dia tidak memenuhi janjinya sebagai seorang ya, kemudian terjadilah ja'ja bi Rasulullah anhu. Aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi 3 hari sebelum beliau wafat. Dan dikatakan Salah satu kali yang meninggal dunia Kecuali dia terbaik sangka kepada Allah Akhujahu jauh dia tetap oleh keduanya Bukhari dan Muslim Di catatan lagi Muhaqqib mengatakan dia tetap Muslim kemudian Abu Dawah Ibn Majah, Ahmad, Ibn Hibban Walam hajidu bisahi Bukhari dan tidak terjumpai dalam sahaja Bukhawahi Bahasa Ibn Abi Dunia dan dalamnya Ibn Abi terdapat tambahan dari wajah juga tidak di takhiz Bisa ada Ibn yang tidak ada takhiz ini tidak ada jatuh tangan dan tidak ada penjelasan tentang kerajaan kualitasnya Faiz nak kau main setiapnya setelah puasa atau seorang ini bila buka kaitan kepada Allah menciumkan mereka. Puasa kalau puasa Allah, puasa talal, puasa ala dan terima kasih itulah santan yang kalian berikan kepada kalian. Al-Quran menciumkan kalian tak setakat dengan al-sirik jadilah kalian termasuk orang kawan yang merugi. Ya, nella sanet ta balak. Jadi dengan berteksa kata Allah adalah memiliki sangkaan bahwa Allah akan menyayangi dan mengampuninya. Ya, ini tentu sanah ini adalah pada tempatnya manakala jadilah orang yang bertawakal. Ketika seorang bertawakal maka dan dia berhasrat Allah akan menyayanginya dan mengampuninya. Air intipatnya ingat bayi pun kau fihalati sehat ketika jumpa di sehat hendaknya seorang menggabungkan jiwa rasa takut dan kocak ketika dekat, telah dekat tanda-tanda kematian adalah yang lebih dominan pada dirinya rasa harapan. Di anal, maks -li -anal maksud dan kau fih karena maksud dari rasa takut adalah mencari kriminalisasi, bahaya dan semangat untuk mempunyai taat dan amal. Dan itu satu tidak mungkin Atau mayoritasnya Mu'lummu, mudah mayoritasnya tidaklah mungkin Dalam kondisi ini Dalam kondisi ketika sedar Terdapat tanda-tanda kematian Pastu hikmah Maka ketika menjelaskan Maka dianjurkan Untuk berdaib sangka kepada Allah Al-Muqabamin yang isinya Adalah al-ihtiqah Bahasa putih kepada Allah Ta'ala Dan tunduk kepada Allah dan makna ini dikeluarkan oleh hadis setelahnya <tuh> Waktu akhir adalah hadis dan hadis yang menunjukkan ketahdir Mengingatkan kehariaan dari putus asa dan putus asa Dan motivasi untuk ojar, untuk berharap, terutama pada saat cekatnya hajar Kemudian luarlah umat dan biat garam bukal dan muslim Ya, tadi aku baca Al-Qur'an surat Nabi Allah taala berfirman, "Adakah jika tadi aku di fitnah atau aku mengikuti setan hamba-Nya?" Zakat amal terhadap Imam Ahmad ada tambahan. Tercatat tadi di tempat catatan tadi satu yaitu manfaat dan imunitas. Yang tercatat pada kualitas tadi. Tidak sebagian dijanjikan oleh Wahhabib Dan darut yaitu makmah atau jatah tambahan Degitakan jika ada penyakibat Ilpah Nabi Zulaywan jika dia punya sahkan baik kepada aku Walau maka untuknya; Dan jika dia punya sahkan jelan kepada aku Maka untuknya akan Ya maknanya di jatah tambahan lagi Bermaknahu dan maknanya Aku akan memberitapi hambaku sesuai dengan Sahkan jelan kepada aku apa akan membuat badannya apa yang diprediksikan diriku Rupa kebaikan atau kejelekan Dan yang saya maksud adalah Motivasi untuk memenangkan harapan di atas rasa baik Dan membaik sangka kepada Allah Apa kutubi-kutubi mengatakan Tidak saja yang menjelaskan bahasnya Makna sangkaan yang lalu kepadaku Artinya sangkaan penggabungan doa saat berdoa. Sangkaan untuk khabun diterimanya tobat saat berdoa. Sangkaan pendapatan makhiyah saat istirahat Dan sangkaan untuk Allah Mujahrza pendapatan bahasa aman ketika melakukan ibadah yang lengkap syarat-syaratnya Karena kepegaman dengan benarnya jadinya Allah dan penjelasan ini dikuatkan oleh s.a.w. dalam hadis yang lain Berdoakan kepada Allah caranya yakin Allah menghapungkan kepada dia Dan dari itu sepatutnya bagi seorang muslim untuk bersungguh-sungguh Fil qiyabim alaihi melaksanakan kewajibannya Mungkinan yakin bahasanya Allah akan menerimanya dan mengampuninya. Dia anna wa'adha bila anna Allah janjikan hal tersebut dan Allah tidak akan yuklifun ni'adat menerisih janjinya Mengajikan salah satu atau berasa agar bersih Allah bersyawa, tidak akan menerimanya dan bahasanya Ibadahnya tidak akan manfaat baginya maka ia adalah contoh alias seputus rasa terhadap kasih sayang Allah dan itu termasuk dosa-dosa Waman ma'ala dharika dan setemah kejahatan jadikan akan diserahkan kepada pasangkannya Jika baik, maka dia akan dapatkan kebaikan Jika sangkannya selain itu, maka untuknya selain itu nah, Kemudian pasangannya adalah yang membahas tentang bulu, berfasad, Menginginkan kerusakan Menginginkan kesombongan dan kerusakan Allah Ta'ala berjeman Terima kasih Akhirah Itulah kampung akhirat Akan kami berikan kepada orang-orang Yang tidak menginginkan Buluan kesombongan di muka bumi Walakasadan dan tidak pelang Menginginkan kerusakan Dan jua dan kesujahan yang baik Itu milik orang-orang yang bersatwa dari anak Salaful Anwar, Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dari bila ahadukum, kalian dikehendaki jadi orang yang betul-betul sempurna, sampai jemongin kata saudara, nyerintirin kata untuk dirinya sendiri. Tak jauh diuakan oleh keduanya, Bukhari dan Muslim Dan daripada Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-Aas, Salaful Anwar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Salah satu kalian yang di dalam jadwal yang betul-betul beriman sampai awal nafsunya mengikuti ajaranmu Untuk kemerdekaan makna hadis yang pertama yang dikatakan baik dan muslim Yang dimaksud tidak beriman yaitu tidak memiliki iman yang sempurna Yang dimaksud dengan cinta di sini menginginkan sesuatu yang anda yakini itu baik Anak-anak yang mengatakan yang dimaksud dengan cinta, kecenderungan Pada sesuatu yang disukai oleh orang yang dicintai Jadi yang dimaksudkan di sini adalah kecenderungan yang merupakan pilihan dan bukan paksaan Nah, kalau tentu kecenderungan ada yang berarti bangun di dalam hati Mau tidak mau kita harus seperti itu, maka itu kecenderungan paksaan Kecenderungan yang dimaksudkan di sini adalah kecenderungan yang merupakan pilihan dan atas kehendak kita sendiri. Pemilik nikah dan dari hal tersebut adalah membenci terjadi pada saudaranya apa yang dia benci dan tidak dia sukai terjadi pada dirinya, lupa atau berbagai macam kejelekan. Dan di sini Nabi tidak menyebutkannya secara khusus kerana menyukai sesuatu berkonsekuensi membenci kebalikannya. Dan hal supaya awal-awal yang beriman menjadi beratikan satu jiman. Dan siapa yang beranggapan bahasanya adalah satu hal yang sulit atau muntah yang hal yang mustahil, maka dia lalai dari makna ini. Wanmuat diri di sini karena hadis adalah hendaknya Taibid bada'amu diinginkan untuk saudara terjadi selisakan hal tersebut Mitja dari sisi la yuza'imu biha Jatum dan tidaklah menemui saudaranya dalam hal hidup Wa'iman juga dikadang dan pihak dalam masalah ini dan asasnya adalah terseriknya hati dari berbagai macam penyakit hati, tempatnya Hassan Ya, maka maka uh, ibadah uh, dan uh, secara umum Layu minu'a adhukum hadaihi balik akhihi ma'yihibul yamsihi Itu kebalikan dari hasad Secara umum ada kebalikan dari hasad Maka siapa yang hasad tak mungkin bisa menghormati hadis ini Dan siapa yang dalam dunia ada hadis ini Maka bersih hatinya dari hasad kat ketika untuk orang lain saudaranya, kebaikan kebaikan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dia senang kalau saudaranya tambah kaya sebagaimana dia senang kalau tambah kaya. Dia senang ketika tetangganya saudaranya seorang muslim tanpa makmur hidupnya, ya. sebagaimana saat ini dia dapat seperti itu juga dia senang. Dia gembira terhadap ya, temannya itu bisa kumpul sebagaimana dia pun gembira saat dia kumpul meskipun terjatuh tidak kumpul. Teman, teman saja yang kumulau Dia lebih teman-teman kumulau Padahal dia ya, ya, Sebagaimana saat ini itu terjadi pada diri Mungkin orang yang bersih hatinya dari hasrat Dan orang yang bersih eh, Bersih hatinya dari hasrat Tentu dia adalah eh, Termasuk sebetulnya dalam judul Atau kemudian dalam ayat Tidak menginginkan kesombongan Tidak menginginkan perusahaan di muka bumi, itulah orang yang berhak untuk menjadi manusia berbahagia di akhir Ya kemudian, dan orang yang tidak menginginkan kesombongan dan keusahaan di muka bumi Itu di hadis yang kedua Adalah orang yang kawal hafsunya, mengikuti ajaran yang diajak Maka orang bany yang tunduk kepada Tuhan Nabi Maka dia tidak akan Bukan orang yang memiliki kerusakan Bukan orang yang memiliki kesombongan Karena itu semua terlaka dalam ajaran Nabi alaihi wasallam. Ya, Lihat tentang status hadis dia. sini ada orang yang menjelaskan agak panjang Dia bukan itu Nabi Asim dalam sunnah Al-Fatih, Al-Bardahi, Al-Fatih, al Al-Fatih, Al-Bardahi, Al-Fatih, sunnah dalam satu nya terdapat Mu'ayyib Ibn Hamad dan Yatohi yang baik Dan terdapat Iqibab, kata-kata keputusan, kata-kata keputusan Ibn dan Abdullah bin al Dan ada satu laki-laki yang sahih yang semangat dalam hadis ini yaitu Dan itu mengatukum, kata-kata ilahi, bawaladili, bawaladili, wanasih, ajim, ma'in Jadi maknanya benar Dan ada yang semangat dalam hadis ini yaitu <hans cringe> Uh, salah satu kali terkalah beriman sampai aku menjadi orang yang lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya dan semua manusia cintanya rahmat, nasih dan, dan selain kedudukannya. Dan tentu cinta Rasul, saw. Selalai selamanya telah ingin pada Rasul dan tidak menjadi si Rasul. Dan itulah lima cinta di dalam diantara kewajiban bishar. Dan atas ini. Sampai aku lagi dia cintai, dan seterusnya adalah mih jawa mih il gali Di antara jawa mih gali". gali adalah kalimat yang pendek namun syarat gimana Karena terkumpul dalam hadis ini berbagai macam cinta Yang macam cinta itu ada ketiga macam Yang pertama adalah mahabatul ijelah Cinta dalam ikut mengurumahkanmu Itulah cinta kepada al-asal, asal itu bapak, bapak dan seterusnya ke atas. Itu cinta adalah cinta penghormatan Kemudian mahabbat untuk siapa cinta dengan hati yang sayang Waw Wawah mahabbat walad itulah cinta kepada anak, cucu dan seterusnya Kemudian mahabbat untuk mengujian Dan cinta karena adanya kesamaan atau sejenis Itulah kemudian cinta dengan sesama manusia Alas kesamaan manusia, cinta dengan tetangga dan seterusnya Maka yeah. okay, ini punca dasar kesukaan karena adanya kesamaan. Ya, maka rasanya tak apa lebih dia cerita daripada anaknya, daripada orang tuanya dan semua manusia ini semata dengan awam semuanya berikutnya apa yang Nabi diajarkan. Lantasnya ya dia secara etis nah, di atas, secara salat di kita, itu maknanya mana? Dan kenaan dengan surah Al-Kosos ayat yang terdelapan puluh tiga maka mengsampaikan bahasanya ni makhluk itu Allah peruntukkan untuk orang yang takumpul badannya dua, hari. yaitu tidak menginginkan kesombongan di muka bumi dan tidak menginginkan kemusnahan di muka bayi. dan kita akan ayat ini maka sebelum Islam Ibn Taymiyah kami Ta mengatakan bahasanya manusia itu acap berbaca. Ada manusia-manusia yang menginginkan kerusakan di muka bumi namun tidak menginginkan kesomboran Contohnya maling, juga itu menginginkan kerusakan dia, dia tidak ingin keundang, dia tidak ingin kemudian populer, kalau bisa orang tidak tahu Kalau dia maling, kalau dia ampok dia tidak kemudian uh, punya keinginan nanti kalau pasia siang jalan-jalan kemudian pada ketakutan dan ngaku ini raja Malik Kalau uh, dia pinginnya siang-siang ya enggak kenal mesti raja Malik ini. Maka dia sekejap mengingat keusakan, namun dia tidak mengingat kesombongan, uh, kesombongan itu di artinya dieluh-elukan, ditakuti, dipecah-pecah, punya kemudian uh, uh, dan punya wibawa. Yang mengapai, orang pada sungkam, orang pada inna Ini uluan, ini kesombongan di muka Ada juga orang yang e, menginginkan kesombongan dan tidak menginginkan keusahaan Itu di antaranya adalah ulama musuh, ulama ulama yang keusahaan jika ya, anda ingin apalagi orang memperlukan dia ingin, dia tidak menginginkan kerusakan. Dia ingin orang untuk taat, masjid itu makmur, pengajian itu amin Apalagi pengajian dia, orang sendiri, dia tidak inginkan ya, Dia tidak inginkan, oh, pengajian dia amin, orang pada dia pengajian, pengajian dia, dia tidak suka kalau orang mengajikan ke tempat yang lain Dia ingin menginginkan ketidia, menginginkan kesombongan, dia tidak menginginkan kerusakan tidak tidak menginginkan pengsan manusianya, dia ingin manusia itu baik-baik dan dia memiliki kedudukan terhormat di mata manusia. Nah ada juga orang yang menginginkan kesombongan dan keusakan, contohnya artis. Dia ingin wah, wah manusia ramai. Setelah itu orang penusak gala-gala untuk -gala, menonton dia Udah ya. mudah ingin kemudian jadi publik ibu, ya ingin kemudahan untuk meluka ya. Dan banyak orang yang rusak dan bejak dengan gara-gara mencumpul pelakuannya ya. Maka ini mengingat kerusakan dan mengingat gerjah yang mulia di mata manusia Nah orang yang kemudian uh, uh, Allah katakan orang uh, yang mendapatkan kesejahteraan di akhirat adalah orang yang menjadik siang keempat Tidak menginginkan kesombongan dan tidak menginginkan kerusakan Tidak menginginkan kerusakan maka karena manusia tersebut adalah yang mengamalkan hadis tabi lalimul ahaduq mahtayibari ibadah ibn al-Nasih Sebagaimana dia ingin dirinya tidak rusak, maka dia. Sebagaimana dia ingin dirinya masuk surga, dia ingin orangnya juga masuk surga. Sebagaimana dia ingin dirinya jadi orang taat, dia ingin orang lain juga pada uh, menjadi orang yang taat. Maka dia tidak meninggalkan kerusakan, dia menginginkan kebaikan Namun dia juga tidak meninggalkan kesombongan. Orangnya ikhlas. Ya, jika dia kemudahan, Sibuk beramal, sibuk berbuat maka semata-mata mengharap Allah Subhanahu Wa Taala. Mau kemudian dihargai manusia, mau diurugi manusia, mau tidak ya, Bukan bukan hal yang dia Seperti saya berbuat ramah Allah SWT Maka dia tidak menginginkan kemuliaan dan kesempatan yang dia mengkabulkan Karena dia seorang yang ikhlas Dan dia tidak menginginkan keusahaan Karena hatinya adalah hati yang bersih dari hasad Nah inilah kewalaian sejahtera di akhir. Itulah orang yang mengatakan katakan belakangnya berakhir. Aku najis ada halilatina lain itu. Nak ulunan masa wala masih ada. Uluman belakang Ya, demikian kita baca dan kita harus